Як то було тобі заведено, сигнали поверталися на місце, найчастіше до узенського прокурора Черевацька, Зрештою, чи то кількість перейшла в якість, чи то Деркач уже геть розперезався, чи перші вітри перемін поділи, та кільком листам дали хід. Як на те, в обкомісцями готувалась гостра оглядово-повчальна постанова. І факти справи опинились в констатуючій частині. Ох, і засіпало тоді Узенський райком, який, звісно, щедро поділився своїми болячками з усіма причетними до справ особами насамперед з начальником райвідділу міліції Георгієм Деркачем. Злетів Жора з посади. А оскільки не визнав за потрібне хоча б формально покаятись, та ще й вів себе... Зарозуміло, то блискавично втратив і погони, і парквиток. На тому все і щухло. Гучних скарг із Узені більш не надходило. Досить швидко прізвище страждальця перестало згадувати в органах. Та ось уже за нових часів на обрії замаячила постать тренера із боротьби узенської дюсиша Георгія Деркача. Фірувала вона в справах, дуже далеких від спорту. З'ясувалось, що Жора на популярному узенському ринку принаймні тричі брав досить активну участь у перевихованні кооператорів та індивідуалів, які заберіли зі сплатою додаткового податку, але ніяк не передбаченого ні місцевою радою, ні навіть Мінфіном, проти далеко не бездоганного з точки зору кримінального законодавства. Вадим, якого у зв'язку з змінами в місцевому керівництві відрядили на два тижні до узені, перший помітив, що деркач не просто бере участь, а керує. Помітив він і те, що рекетом деркачеві забави не обмежується. Справжня професійна розкрутка вимагала звернення до минулого. Там, напевне, є перші вузлики, перші ланцюжки. Однак майор Сагайда, якого щойно призначили Узинський райвідділ, вважалося, що то пониження у зв'язку з сімейними негараздами. Тільки руками розводив. Понад десять справ з архіву зникли. Ще в десяти виявили видерті сторінки, порушення нумерації тощо. Чи варто дивуватись? Адже далеко не всі факти й документи Потрібні не лише конкретним жорам, а й міліції, як такий, як породжені свого часу. Деркача Вадим розкручував особливо старанно, та й не не залучати до цього міліцію. Тим більше, що в Озенській прокуратурі служив його ровесник і однокурсник Денис Комаров. Хлопець надійний і боручкий до роботи. На очі Вадимові Деркач потрапив чи не в перший день. Саме Жора очолював трьох здорованів, які під час Вадимового таємного стеження налякали, обібрали і образили молоденьку кравчиню. Дівчина привезла на ринок з десяток гарненьких платячок, швидко і недорого їх продала і, здається, просто не сприйняла всерйоз вимогу ракетирів. Тоді здоровані затягли її в порожній павильон, брутально обмацали. Забрали гроші, пообіцяли наступного разу влаштувати групняк, якщо здумає, і надалі капризувати. Багато що у зені лежало на поверхні. Досить було кілька годин покрутитись на ринку, аби свіжим оком помітити чимало цікавого. Бачив один, як покірно сплачують податок бабусі, що торгували самогоном в закатаних літрових банках. Із свіжими наклейками сік березво-яблучний. Як мовчки відраховують гроші на персточники. Як знімають клієнтів і обслуговують їх у павільйончику взуття – повії. А коли придивився ще уважніше, то зрозумів, що фурнітура в індивідуалів не дуже відповідає звичним уявленням про кустарні вироби. Принаймні, ще не надходила інформація про широкий продаж в особисте користування».